Розділ п'ятий. Прохання короля. Вперше у місті щасливих, у казковому дивограді, була паніка і розгубленість. Ви ж тільки подумайте, все готове до весілля, а наречений раптом зник. Всі жителі міста кинулись на розшуки, обшукали геть чисто все і жодного результату. Принцеса була у відчаї. «З ним, з ним сталося нещастя!» – ридала вона. «Він розбився, впавши у прірву. Хтось лихий убив його!» «Ні!» – твердо сказав король Зоресвіт Іванович. «Орландо живий! Я відчуваю це! Я все-таки чародій, і перечуття ніколи не зраджували мене!» «Так, так, так! Він живий, доню, живий!» – підтвердила королева Веселина Васильівна. «Я теж це відчуваю!» Я теж все-таки чарівниця, і перечуття мене ніколи не зраджували. «Що мені ваше перечуття? Де він, мій любий?» – заламувала руки принцеса. «Раз ви, чарівники-чародії, ви мусите знайти його Ехе, ех хе ех. не все знають і не все можуть навіть чарівники!» – скрушно похитав головою тато-король. «Але ми будемо думати, як розшукати його!» Якщо комусь у місті щось відомо, ми дізнаємось про це. Я обіцяю тобі». Король почав ходити по місту і зазирати в очі своїм підданим. І от він зазирнув у вічі Айку і тихо сказав хлопчикові. «Ти щось знаєш?» Айк затремтів і похилив голову. «Ходімо зі мною», – мовив король. Він повів Айка до себе у палац в окрему кімнату, де не було нікого. І там Айк розповів королю все, що бачив. Король спохмурнів. Нещасний Бридакус, він не любить мене, бо я роблю добро, а він робить зло. І він вирішив розбити щастя моєї доньки. Але на кожне зло є протидія. Можна позбавити Орландо Дзьоба. Якщо Світана поцілує Орландо, він знову стане таким, як був. Але ж він ні за що в світі не покажеться Світані, якщо не знатиме цього. Треба розшукати його і все пояснити. Але розшукати його може тільки хлопчик, дитина. Дорослого він не підпустить до себе. А дітей він любить. Дитині він може довіритися. Король пильно подивився на Айка. «Ти бачив Орландо останнім. Ти захоплюєшся ним, я знаю. Сама доля зобов'язує тебе піти на пошуки Орландо». Айк похолов. Страх охопив його. «Боже мій, король же не знає, що Айк боягуз. Він думає, що Айк мужній, хоробрий хлопчик. Що робити?» Король дивився на Айка світлими, лагідними очима з таким проханням і такою надією, що Айк не витримав. А, а де шукати Орландо? Я ж не знаю. Аби було бажання, той, хто шукає, завжди знаходить. Король зробив легкий рух обома руками у бік Айка. І Айк Раптом опинився на околиці міста біля поруботської оселі лицаря, де сталося оте Чаклунське лихо. Навколо жодної живої душі, безлюддя. Звідси мав починати пошуки Айк.